Кий після сьогоднішньої перемоги, мабуть, потягне на батьківські місця. Біль знову обірвав його думки, а грозовою хмарою заступив сонце. Невже кінець? Почувся швидкий тупіт багатьох ніг. Міжамир з натугою підняв обважнілі повіки, до нього наближався з братами Кий. Підійшов на Ануся. І не вірячи сам собі, доторкнувся пальцями до білого оперення стріли. "Стрею? Ну як же це?" вигукнув приглушено і вражено. Межамер зупинив його: "Не чіпай, поки вона в рані. Я можу говорити, а виймеш душа моя миттю випурхне з тіла. Мені ж треба сказати тобі. Кілька слів перед смертю Киї підвів голову вмираючого Каже, батьку, я слухаю Межомир поклав правицю Києві на передпліччя Князю, вітаю тебе з перемогою Не посміють тепер недобитки от тіли Знов напасти на славянські племена Бо доброго откоша коша одержали. Доброго стрію, і немала твоя заслуга в цьому. Про мене вже мови нема, сам бачиш. А от що буде з родом моїм це мене тривожить. Ти з своїми людьми повернешся на Рось, ріку предків наших, а мої залишаться, як відламана гілка. Але ж ти сам цього хотів, стрию. Покійний отець розповідав про це не раз. Було таке. Бо дуже уподобав я ті місця над Дніпром. І родовичі мої уподобали. Всі добровільно зостались там. Нікого я не змушував. А тепер прошу тебе, візьми їх із собою, Якщо плем'я русів хоче бути сильним, то воно повинно бути єдиним. Я не можу взяти твоїх людей з собою, стрию. Чому? – стривожився старішина. Бо хочу і своїми родами, як і ти колись сісти над Дніпром, на твоїх горах, теж уподобав ті місця. Аж кинувся Межамир І легкий усміх Зм'якшив його посуворіле обличчя Ти залишаєшся? Так Я довго думав, приглядався І вирішив, що там буде Середина землі моєї А якщо рід не захоче Я ж князь Супроти цього Межамир не зміг нічого заперечити Раптом внутрішнім зором і відчуттям умираючого збагнув силу духу свого племінника. Це недобродушний божедар і навіть нерозважливий поміркований тур. У цьому молодому дужому воїнові щасливо поєдналися і доброта, і розум, і кмітливість, і ствердістю серця, без якої неможливо владарювати над плем'ям. Щасливий тур – Залишив такого сина. А у голос сказав, «Тоді я можу спокійно померти». Доля племені в надійних руках. У твоїх руках кию. І повернувся до своїх воїв. «Чуєте, синове, ось моя остання воля. Віднині вашим старішиною і князем Будекий племінник мій. Йому вручаю владу над нашими родами, Руськими, подніпровськими. Слухайтесь його, як мене, І підкоряйтесь йому, як мені підкорялися. «Будемо, отче, хай душа твоя буде спокійна!» Загули доокола голоси. Він закашлявся, почав задихатися, у грудях забулькало, на губах з'явилася червона піна,